A SZÖRNYŰ éjszaka. A hal nagy állólámpája tompán elütötte az éfelet, amikor Ellie az ablakhoz lépett. Kitekintett. A mélységben a tenger hullámai csillogtak. A hullámverés moraján keresztül a lány most egy másik hangot is hallott. Valaki a nevén szólította. Riadtan állt, nem akart hinni a fülének. – Ellie! – hangzott újra közvetlenül a közelében. Feszültem, figyelt, homlokán verjtik cseppek gyöngyöztek. Hallucinált volna? Nem. A hang harmadszor is a nevén szólította, és a falat elborító kúsző levelei közül egy fej pukkant ki. Erik! A lány alig tudta feltörő elfolytani. Mit keres itt? Hogy került ide? Csendesen, ha észrevesznek, lelőnek. Így is eltalált egy golyó, alig tudtam felkapaszkodni az ablakig. A lány egy pillanatig habozott. Adja ide a kezét, vagy segítek, mondta aztán halkam. Az ablak elsötétedett, amint a férfi felhúzta magát a párkányra. A következő pillanatban már a szobában volt. Ne gyújtson világot, amíg be nem tettem az ablakot, suttogta. Elli várt, amíg mézőn lehúzta a redőnyt. Aztán meggyújtotta a villanyt. A férfi arca rendkívül sápat volt. Mi baja van? kérdezte a lány. A karomba fúródott a golyó. Az egyik rendőr utánam lőtt. Vesse le a kabátját! Mézőn engedelmeskedett, a lány pedig úgy viselkedett, mintha kicserélték volna. Látszólag nyugodtan húzta föl a véres inget a férfi karján. Jöjjön a mostóhoz! Mézőn tűrte, hogy a lány kimossa és bekösse a sebet. Köszönöm, elli, mondta melegen. A viselkedése eléggé elárulja, hogy már nem hisz a bűnösségemben. – Tulajdonképpen soha sem hittem. – De miért nem menekült el? – Miért jött ide? – Hiszen jó tudja, hogy életre halára keresik. – Én is életre halára keresek valakit, a gyilkost. – És az az érzésem, hogy ma éjszaka megtalálom. – Nem is sejti, hogy ki az illető? – Sejtem, de ez maradjon egyelőre az én titkom. Most arra kérem, hogy bocsássunk ki a folyosóra. A terembe szeretném meghúzni magam. Ott számos kitűnő rejtek helyet tudok. Azt hiszi, hogy ott találkozni fog a gyilkossal? Nem tudom, talán ott, talán máshol, de ma éjszaka a kezeim közé kerül. Van fegyvere? Nincs, elég a két karom. Ne felejts el, hogy megsebesült. A férfi arcán futó mosoly jelent meg. Köszönöm, hogy aggódik értem. Elli arca lángvörös lett. Másért is éppen így aggódom, de most kinézek a folyosóra, hogy nem jár -e kint valaki? A villanyt olcsa lett, figyelmeztette a férfi. A fény könnyen árulunk lehet. Hak kattanás hallatszott, és a szobára sötétség borult. Elli szívdobogba ment az ajtóhoz, és a kulcsot lassan megfordította az árban. Az ajtó halkan kinyílt. Méző megszorította a lángkezét, azután gyorsan elhagyta a szobát. Magas alakja eltűnt a folyosó homályában. Erik mézőn nem volt gyáva, de a közeli veszély óvatosságra intette. Halk léptekkel a terem ajtajához ment. Feszülten hallgatódzott, aztán a kilincsetette a kezét, és lassan lenyomta. Az ajtó engedett. Mézőn besúrrant a sötét helyiségbe, és meghúzódott az egyik lovak páncél mögött. Kitágult szemmel merett a sötétbe. Az éjszaka titokzatosságában a bútorok és fegyverek különös életet nyertek. A szekrények fenyegetően magasodtak a falak mellett, és a függönyök lomhán mozogtak. A keskeny csúcsíves ablakok fehér foltoknak látszottak a sötét függönyök között. A hal órája elütötte a fél egyet. Mézön lassan a tudatára ébredt annak, hogy céltalanul várakozik. – Miért jönne a gyilkos éppen a lovakterembe? – már-már azon gondolkodott, hogy elhagyja a szobát, amikor valami tudatalatti maradásra kényszerítette. Voltak pillanatok, amikor szinte esküdni mert volna rá, hogy a tragédia utolsó felvonása a lovagterembe terembe fog lejátszódni. Halk ajtónyi korgás hallatszott, és mézonarcát hideg légáramlat csapta meg. Fekete árnyék suhant el mellette. Egy pillanatra sötéten rajzolódott ki az ablak világos foltja előtt, de azután újra eltűnt a sötétben. Kis idő múlva újra nyikorgott az ajtó. Halk kattanás hallatszott, és a villany kigyulladt. felügyelő állt a küszöbön. Jó estét, Heriden úr! mondta nyugodtan. Mézön csodálkozva pillantott a másik férfira, aki zsebre dugott kézzel állt a szoba közepén. Mézön első pillanatban alig ismerte fel a csapzott hajú szakállas férfi van Mártint, az ápolót. Látom, csodálkozik, folytatta a detektív, és leült az egyik magas támlájuk a rossz székbe. Bevallom, nem régen tudom, hogy a valóságban Joe Heridennek hívják. Ma este átnéztem a családi fényképeket, és felfedeztem az önképét is. Igaz, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor a fénykép készült, ön is fiatalabb volt. Nem viselt szakát. Mégis azonnal felfedeztem a hasonlóságot. ebből semmit sem értek, fakadt ki a szakállas férfi. Hughes körülményesen megtömte a pipáját, és rágyújtott. Hm? – Tehát ön tagadja, hogy azonos Joe Heriden-nel? A leghatározottabban tagadom. Hughes bólintott. – Hát erre is el voltam készülve. – Jó, beszélgessünk nyugodtan, és ne kapkodjon minduntalan a zsebéhez. Ne felejts el, hogy a kastélyt rendőrség őrzi. A szakállas férfi üresen húzta el kezét a zsebétől, de pillantása egy perce sem hagyta el a detektívet. Mit akart tőlem? Az igazságot. Mit keres itt a kastélyban? Hogyan jutott eszébe, hogy áruhába szegődjék a lord szolgálatába? Biztosíthatom, hogy téved, felügyelő úr! Hughes a fejét csóválta. Hát, azt hittem, okosabban fog viselkedni, Mr. Hardem. A tagadásnak semmi értelme. A szakálas férfi nehezen lélegzett, homlokán kidagadtak az erek. Nem követtem el semmit! Elismeri, hogy azonos Joe Heredennel? Elismerem, hangzott a reket válasz. Halálos csend támadt a szobába. Kis idő múlva Hughes szólalt meg. Beszélgessünk nyugodtan. Miért távozott el annak idején Angliából? Adóságain voltak. De hangsúlyozom, hogy soha semmi becsületbe vágó dolgot nem követtem el. Valaki azonban nagyon befeketített a nagybátyám előtt. Heves jelenetek voltak közöttünk, és végül is kiutasított a házából. Elhatároztam, hogy új életet kezdek. Elutaztam Dél-Amerikába, és megpróbáltam becsületes munkával megkeresni a kenyeremet. Egy ráncs összegődtem, majd pedig egy év múlva felcsaptam idegen vezetőnek. Szerencsém volt, szép pénzt kerestem. Több levelet is írtam a nagybátyámnak, de egyszer se kaptam rá választ. Közel tíz évet töltöttem Dél-Amerikába, de azután elfogott a honvágy és hazajöttem. van megdöbbenve hallottam egy régi barátomtól, hogy Angliába kósza hírjek terjedtek el rólam. Így többek között azt mesélték, hogy felcsaptam rablóvezérnek, és gyilkosságokat követtem el. Ha, csak hamar megtudtam azt is, hogy éppen nagybátyám házába terjesztik rólam ezeket a legendákat. A sors szeszélye úgy akarta, hogy a nagybátyám éppen ebben az időszakban egy beteg ápolót keresett. Álnéven jelentkeztem. A felismeréstől nem kellett tartanom, hiszen tíz év alatt a külső nagyon sokat változott. Megfelelő bizonyítványokat szereztem, és így sikerült megkapnom az állást. – És miért volt mindenre szüksége? – kérdezte a detektív. – Miért akart mindenáron bekerülni a kastélyba? – mert szerettem volna megtudni, hogy mi az oka annak, hogy a nagybátyám meggyűlölt. Azt az embert akartam megtalálni, aki nagybátyámat teljesen elidegenítette tőlem, és aki a dél-amerikai tartózkodásomat is arra használta föl, hogy hazug meséket találjon ki rólam, és megsemmisítse a nagybátyámhoz írt leveleimet. Nos, és sikerült ezt az embert megtalálnia? Igen. Ki az? A másod unoka testvérem, Arthur jél. Újra támadt a terembe. Harryden megtörölte verejtékező homlokát, és tovább beszélt. Állandóan szemmel tartottam az unokatestvéremet. Arra számítottam, hogy a megfelelő időbe felfedem kilétem John bácsi előtt, és együttel felvilágosítom őt unokatestvérem kétszínű szerepéről. Sajnos terveimet megzavart a tegnapi tragikus eset. A nagybátyámat aljasan meggyilkolták, és én, aki ismerem a gyilkost, hallgatásra voltam kárhoztatva, mert nem volt kellő bizonyítékom. Hiszek önnek, mondta Hughes kis szünet után. A gyilkost én is ismerem. A háló percről perce szűkebbre szorul körülötte, és lehet, hogy még ma éjszaka sor kerül a letartóztatására. Ezt alig hinném, szólalt meg egy fenyegető hang. A szétvált faburkolat közül Arthur Hiel bukkant ki, kezébe revolvert tartott.